Första andra sida. Men för Sverige, som var ett gott vapen, skulle Orm ge betalning till Krok så snart sådan vunnits på färden. Det blåste nu en lätt bris, och Krok sa att det var tid att stiga oss stad med den. Alla gick ombord och skeppen höll upp i Kattegat med seglen fyllda. Orm såg sig tillbaka över sjön och sa att det var stor tur för Krok att var ont om hemma skepp här i trakterna vid denna årstid. Då kände han sin moderätt, skulle hon vid detta laget legat ut efter dem med halva kullen ombord. Därpå tvättade han sitt sår i pannan och sköljde det levrade blodet ur sitt hår. Och Krok sa att ärret i pannan skulle bli värt att visa bland kvinnor. Därpå kom Tuke med en gammal lederhjälm med järnskenor. Han sa att den inte var mycket till hjälm i dessa tider men att han hittat den bland vänderna och inte hade bättre att undvara. Mot en yxa, sån dugde den föga, men vore dock bättre än ingenting. Orm provade den och det befanns att den skulle passa när bulnaden gått tillbaka. Orm tackade Toke och det visste nu båda att det skulle bli vänner. De kom runt skagen med god vind och blotade där enligt gammal sed till Eger och hela hans släkt, både får kött och fläsk och dricka och följdes länge av skrikande mosar vilket hölls för ett gott tecken. Det höll ned längs den ljudska kusten där landet var öde och revbenen av brutna skepp ofta syntes i sanden. Längre åt syd var det land på ett par småöar och fann vatten och föda men äldre intet. Det fortsatte nedåt längs kusten och mestadels hade det tur med vinden så att männen förblev gott lynne vid att slippa mödan med mycken rudd. Toker sa att orm också hade vederlycka till allt annat. Vederlycka vore bland det bästa en man kunde ha- och Orm kunde du i sanning hoppas på en god framtid. Orm trodde att token och kunde ha rätt, men Krok ville inte hålla med om den saken. Vederlyckan är min, son. Du har haft den bästa tur med veder och vind allt ifrån början långt innan Orm kom med. Om jag inte litat på min vederlycka skulle jag aldrig vågat mig ut på denna färd. Men Orms lycka är god, även om den inte är som min. Och ju fler lyckomän vi har ombord, desto bättre är det för oss alla. En kloke bärse höll med om detta och sa att män utan lycka hade det svåraste av alla. Till mot män vinna män och mot vapen vapen. mot gudarna finns det blod och mot trolldomssed. Men mot dålig lycka finns ingenting att ställa. Toke sa att han inte visste om han för sin del hade stor lycka utan på så sätt att hans fiskelycka alltid varit god. Mot män som han haft något otal med hade han alltid rätt sig bra men det kunde mera bero på styrka och skickligheten på lycka. Men nu, sa han, är jag nyfiken på om jag under denna resa ska ha god guldlycka och kvinnolycka. Du har hört mycket om allt vackert som ska finnas här västerut och det börjar bli länge sedan jag höll en guldring och en kvinna. Och även om det mesta blir silver istället för guld och jag inte tittar någon grevedotter som Berse tänker göra utan endast vanliga frankiska ungmör ska jag inte klaga att jag är ingen högmodig man. Krok sa att Toke fingerset i sig till tåls ännu någon tid hur glöps kan han än kunde känna sig efter det ena och det andra. Och Toke höll detta för att vara det troliga, det såg inte ut tyckte han som om guld och kvinnor förekom allmänt i dessa neider. Det foro längs låga kuster där inte sågs utan sand och kärr och en och annan fiskarhydda. Det kommer förbi uddar där höga kors stod uppresta och det förstod att det nått till det kristnas land och till frankiska kuster. Ty det kunniga ombord kände till att dessa kors först satts upp av den store kejsaren Karl alla kejsares stamfader för att hålla nordiska sjöfarare borta från landet men nordmännens gudar hade varit starkare än hans. Det stök och in i sönd och vika vid hotande stormbyar och för att övernatta och såg och vattnen saltare och grönare än de det hittills känt häva sig och sjunka vid ebb och flod. Inga skepp syntes till och inga människor men en stund om märken efter gammal bygd till fordom hade det funnits gott om byar innan nordmännen kom. Men allt var sedan länge utplundrat och lagt öde och först långt söderut kunde nu numera räkna på vinning. Det kom ned där havets smalnade mellan England och fastlandet och det blev tal om att sticka över till England. De kände till att konung Edgar nyligen dött och efterträtts av omyndiga söner. Detta hade bringat landet i gott rykte bland vikingar men Krok och Berse och andra bland de klokaste höll för att Frankernas land alltjämt var det bästa om man bara kommer långt nog åt söder. Ty kungen av Frankrike och kejsaren av Tyskland låg i strid med varandra om sina gränsmarker och när sådant var igång brukade av ålder kusttrakterna vara ypplig mark för nordmän. Därför förblev det på den frankiska sidan men det låg nu längre ut till havs än tidigare och höll skarp utkik åt alla håll. Ty, det hade nu nått till det land som nordmän vunnit från kungarna av Frankrike och visserligen syntes här allt jämt ett och annat gammalt kors vid dödar och flodmynningar men oftare pålar på vilka skäggiga huvuden var uppsatta till ett tecken att landets herrar ogärna såg sjöfarer från hemlandet vid dessa kuster. Krok och hans män tyckte att sådan oginhet mot stamfränder vore en stor skam för de män som nu satt med rikedomar i detta land men det var man kunde vänta, sa dem, av folk som kommit från Skåne och Själland. Och det frågade Orm om han hade släkt här i landet. Orm sa att han inte trodde det, när hans släkt alltid seglat på Irland. Men uppsättandet av huden på polar vore en sak som man skulle komma ihåg när han återvänt hem. Det sånt kunde visa sig vara gagneligt för fårskötseln. Och detta skrattade alla och tyckte att han kunde svara bra för sig. De la sig för i en flodmynning och tog några fiskebåtar men fann föga av värde i dem. Och av männen i båtarna kunde inte få ut något svar på sina frågor om var rika byar fanns i grannskapet. Sedan de drept ett par av dem och likväl det övriga inte kunde svara begripligt släppte de med livet medan de såg skröpliga ut. Och varken dugde till ruddar eller till försäljning. Mer än en gång var det nattetid i land men vann inte mycket. Till folket bodde i allt för stora och välförsvarade byar och de fick skynda tillbaka till skeppen för att inte bli kringrända av övermakt. De hoppades att det land där nordmännen rådde snart måste ta slut. En kväll mötte de fyra långskepp som kom roende upp från söder. Det såg ut att ha tung last och kroklet sina skepp gå nära dem för att se hur de var bemannade. Det var en lugn afton och de kom långsamt varandra närmare. Främlingarna satt upp en lång på främsta skeppets mast med spetsen vänd uppåt som tecken på att de nalkade som vänner. Och kroksmän talade med dem på ett spjutkast avstånd under det att de försökte räkna varandras styrka. Främlingarna sa sig vara från Jütland och på hemfärd från en långvarig resa. Med sju skepp hade de plundrat i Bretagne förra sommaren och där på långt söderut. Sedan hade det övervintrat på en ö utanför Loars mynning och varit uppåt floden. Men därpå hade en sträng farsort kommit ibland om och nu var de på väg hem med det skepp direkt till att bemanna. Rörande sitt byte svarade de att den kloke sjöfaren aldrig prisade sin vinst innan han bragt en tryck i land. Men så mycket kunde de säga, eftersom de vid detta möte fanns sig starka nog för att skydda vad de vunnit, att de för sin del inte ville klaga. Dåliga tider, jämfört med förr, finge man alltid räkna med hur långt ut man än kommer. Men den som hade turen att hitta en oskävlad trakt i Bretagne eller längre åt söder kunde alltjämt få lön för sin möda. Krok frågade om de hade vin eller gott öl att byta bort mot fläsk och torkad fisk. Och på samma gång sökte han komma dem närmare. Det han var svårt frästad att göra ett försök mot dem och därmed på en gång få god lön för hela resan. Men gjutarnas hövding la genast sina skepp upp i bredd med fören mot Krok och svarade att de tänkte behålla sitt vin och sitt öl för eget bruk. Men du är välkommen närmare, sa han till Krok, om det finns någonting annat du vill smaka. Krok vägde ett spjut i handen och syntes oviss om vad man borde göra, men i detsamma blev det oro på ett av de främmande skeppen. Två män sågs i brottning med varandra vid relingen och där på i vattnet slutna i varandras armar. De sjönk båda och den ena syntes inte mera. Men den andra kom upp ett stycke från skeppen och dök åter när ett spjut slungades efter honom från honom han lämnat. Det ropades en del på det jutiska skeppen men när kroksmän frågade vad som stod på fick det inget svar. Skimningen började nu falla och efter en stunds ordväxling fortsatte främlingarna sin rudd utan att Krok kunde besluta sig för strid. Toke som satt i sin åra närmast in till Orm på Kroks eget skepp ropade nu till Krok. Kom hit och se, min fiskelycka blir bättre och bättre. En hand höll i Tukes åra och en i Orms och ett ansikte låg i vattenytan mellan händerna och såg upp mot skeppet. Det var stor, ökt och mycket blekt, med svart hår och svart skägg. Detta må vara en rask man och en god simmare, sa en av männen. Han har dykt under skeppet för att komma undan jutarna. Han må också vara en klok man, sa en annan, eftersom han tyr sig till oss och som bättre män än dig. Han är svart som ett troll och gulvit som en döing, sa en tredje. Och ser knappt ut att kunna ha lycka med sig. Det kan vara farligt att ta på en sådan där. Det talades nu för och emot om detta och några ropade frågor till mannen i vattnet men han låg orörlig och höll sig fast i årorna och klippte med ögonen och svajade för skön. Till sist befall det Krok att han skulle tas ombord. Man kunde ju dräpa honom sen, sa han till det motvilja, om det skulle visa sig vara bäst så. Toke Orm drog in sina åror och fick mannen om bord. Han var gul i skinnet och kraftigt byggd, naken till midjan och hade endast några trasor att skilja sig med. Han vacklade och kunde knappt stå på benen men han knöt neven mot den försvinnande ljudska skeppen och spottade åt deras håll och gnisslade med händerna och skrek någonting. Där på han om kull för en rullning men kom genast på fötter igen slog sig för bröst och sträckte armarna mot himlen och ropade med ändrad röst men med ord som ingen förstod. Orm brukade säga på gamla dagar när han berättade om sina minnen att han aldrig hört en ilsknare handagnislan inte heller en sorgmodigare och mer klingande röst än när främlingen ropade mot himlen. Han tädde sig sällsam för dem alla. Det frågade honom mycket om vem han var och vad som hänt honom. Han förstod somligt av vad det frågade och kunde ge till svar brutna ord på nordiskt språk. Och de tyckte sig förstå att han var djute och inte ville ro på lördagar och att detta var anledning till hans hetskhet mot dem han nu rymt ifrån. Men där i kunde det inte få någon mening och några trodde att han var slagen av galenskap. Det gav honom att äta och dricka och han åt gluppskt av bönor och fisk. Men salt och fläsk visade han ifrån sig med skräck. Krok sa att han kunde göra skäl för sig som ruddare och vid resans slut borde han kunna säljas för en vacker land. Bärse, att krok, kunde kanske med sin klokhet försöka begripa honom och lura ut om han kunde ha något nyttigt att säga om det trakter han kom ifrån. De följande dagarna satt Bärse mycket samman med främlingen under det de samtalade så gott det ville gå. Bärse var en lugn och tålmodig man, stor etar och kunnig i skaldskap som fällde med till sjöss för att slippa undan en i hustru. Han hade gott förstånd och mycket kunskap och småningom lyckas han begripa allt mera av vad främningen hade att säga. Detta meddelade han åt Krok och de andra. Han är inte galen, fast det kan synas så, sa Berse. Inte heller är han jude, det syns jag också tydligt nog. Utan han säger att han är en jude. Detta är ett folk från öster som dödat den man som hålls för Gud av det kristna. Detta dråp skedde för länge sen, men de kristna hyser allt jämt stort hat till judarna för den sakens skull och dödar dem gärna och vill inte veta av förlikningar i dropsböter. Därför bor de flesta judar hos den kardovanske kalifen, ty där hålls inte den drepte mannen för Gud. Berste tillfogade att han själv redan tidigare hört något liknande berättas och flera bland männen sa sig också ha hört rykten i den vägen. Orm sa att han hört en döde spikas på trä liksom Lodbroks söner i gamla dagar gjort med den högste prästen i England. Men hur han kunnat hållas för Gud efter det att judarna dödat honom kunde ingen förstå. En riktig Gud kunde inte dödas av människor. Därpå fortsatte Bärsemen var han förstått av främlingens tal. Han har varit slav hos judarna ett år och där led han mycket ont medan han inte kunde ro på lördagar judarnas gud vredgas på varje jude som gör något på den dagen. Men detta kunde inte judarna förstå fast han många gånger ville förklara det för dem. Det slog honom och lät honom svälta när han inte ville ro. Hos dem lärde han det lilla han kan av vårt språk. Men när han talar om dem förbannar han dem på sitt eget tungomål. Eftersom han inte känner till nog ord på vårt. Han säger att han gråtit mycket hos dem och anropar sin gud om hjälp. Han förstod att hans rop hörts när våra skepp kom nära och han tog med sig över bord en man som slagit honom mycket. Han bad sin gud att vara som en sköld för honom själv och låta den andra förgås. Därför träffade inte ett spjut och han fick kraft att dyka under vårt skepp. Och sådan styrka har hans guds namn att han inte vill nämna det för mig hur mycket jag försöker få honom till. Detta är vad han säger om gjutarna och sitt undslippande från dem. Men han har mer att säga om annat. Som han tror kan bli oss till nytta Däribland är dock mycket som jag inte tydligt kan förstå Krok sa att han hade svårt för att tro att en gud skulle göra sig besvär Med att hjälpa en sån arm tras. Han, hur mycket han än ropade Men att mannen onekligen handlat raskt och skickligt Och männen ville ha reda på varför denne märkliga främling visade ifrån sig Fläsk med vedervilja men likväl var glöpsk på sämre föda Bärsen svarade att det såg ut att vara med fläsket som är rod på lördagar Judarnas gud vredgades vid att se en jude äta fläsk Men varför han råkade i vredesmod för en sån sak hade Bärs inte kunnat bli klok på Man kunde kanske förmoda, sa han Att guden själv tyckte så mycket om som föda Att han inte unnade den åt sitt folk Och detta fann männen vara en trolig förklaring Och prisade sig lyckliga att ha gudar som inte la i såna ting Alla var nu nyfikna på vad juden kunde ha mer att säga Som kunde bli dem till nytta och till sist kom Bärse så långt att han begrepp det mesta. Han säger att han är en rik man i sitt eget land hos den kardovanske kejsherren. Han heter Salaman och är silversmed. Och han säger också att han är en stor skald. Han togs till fånga av en kristen herre från norr som gjorde ett rövartåg till hans trakter. Denna lät honom skaffa en stor lösepenning och sålde honom därför till en slavhandlare- Medan de kristna inte gärna håller sitt ord till judar för den drepte gudens skull Av slavhandlaren såldes han till handelsmän på sjön Och från dessa tog han av jutarna Och det var hans olycka att genast bli satt till oran en lördag Nu hatar han förvisso dessa jutar med ett stort hat Men det är likväl ringa mot det hat han känner mot en kristne herr som bedrog honom Denne herre är mycket rik och bor en dags väg från havet och han säger att han gärna vill visa oss dit på det vi må plundra den här, på allt han äger, och bränna hans hus, och sticka ut hans ögon, och släppa honom naken bland ris och sten. Han säger att där finns rikedom för oss alla. Alla tyckte att detta var det bästa nyheter det hört på länge. Och Salaman som brev i bärs under dennes berättelse och noga följt med allt han kunde förstå sprang skrikande upp och såg ut att vara mycket glad och kastade sig fram, stupa framför Krok. Stack en flik av sitt skägg i munnen och tuggade på det. Därpå grep han Kroks ena fot och satte den på sin nacke under det han talade ivrigt utan att någon kunde förstå honom. När han lugnat sig något började han leta bland de ord han kunde. Han sa att han ville tjäna Krok och hans män troget till det vunnit dessa rikedomar och han själv fått sin hämnd. Men han ville ha säkert löfte att han själv måste få sticka ut ögonen på den kristna herren. Både Krok och Berse sa att detta var en rimlig begäran. På alla tre skeppen blev nu mycket tal om detta och männen var vid det bästa lynne. De sa att främlingen kanske inte hade mycket lycka för egen del- om man skulle döma efter vad han fått vara med om- men att han kanske hade så mycket mer åt dem- och Tocke tyckte att han aldrig gjort ett bättre fiske. Vi var vänliga mot juden- och letade samman några klädesplagg åt honom- och gav honom öl att dricka- fast inte hade mycket kvar. Landet dit han ville föra dem hette Leon- och man visste någorlunda vad det fanns. På höger hand mellan Frankernas land- och den kordovanska kalifens, kanske fem dagars god segling söderut från Bretagns öde, som den nu siktat. De offrade åter till havsfolket och fick god vind och styrde ut över öppna havet. 4. Hur kroksmän nådde Ramiro's rike och besökte ett lönande ställe. Hon brukade säga på gamla dagar när han berättade om sina öden att han inte hade mycket att klaga på medan han var med krok, fast han så ovilligt kommit med på den resan. Slaget i skallen hade han ont av ändås en kort tid och med männen kom han gott överens så att han snart inte tänkte på att han egentligen var deras fånge. Det mindes med välbehag, det goda får det fått hos honom och även på annat sätt var han om till lags. Han kunde lika många skaldestycken som Bärse och hade av sin moder lärt sig att framsäga dem med skalders ton och han förstod också att på trovärdigt sätt berätta lögnhistorier Ur han själv erkände att Toke var hans överman i den konsten. Han skattades därför som en god och skicklig kamrat som kunde komma med nöjsam tidsfördrivande långa dagar med jämn vind när alla var fria från årorna. Några ombord klagade över att Krok stack och stad från Bretagne utan att först ha försökt skaffa ny färskmat. Det den föda man hade ombord började nu kännas gammal. Fläsket var härsket, stockfisken möglig, mjölet surt, brödet maskigt och vattnet skämt. Men Krok och de erfarna männen höll detta för att vara kost av bästa sort som ingen sjöfarare kunde klaga på. Orm åt sina bitar med god aptit, men berättade där väl ofta om det läckerhet han varit van vid hemma. Bärse sa att det syntes som bara en vis och gudomlig ordning att man med trivsel och god smak åt sådan föda till sjöss som man hemma i land varken skulle kunna bjuda trälar eller hundar utan endast svin. Ty om det inte var så inrättat skulle långfärdet till havs ha ställt sig allt för svåra. Tocke sa att för honom kändes det svårast att ölet nu tagit slut. Han var ingen kresen man sa han och han trodde sig kunna äta de flesta ting om det behövdes, till och med sina sälskinskor, men enda som han finge gott öl därtill. För honom, sa han, ville det inte gå att tänka sig ett liv utan öl, varken på vatten eller i land. Och han låg åt Juden med många frågor angående ölet i det land det skulle komma till, men kunde inte få klart besked. Han berättade om stora gillen och dryckeslag där han varit med och sörjde över att han inte då passat på att dricka ännu mera. Andra natten på havet fingrade stark vind och hög sjö och var glada att himlen förblev klar tydde styrden ut efter stjärnorna. Krok började bli rädd att komma ut i det gränslösa havet men de sjökunnigaste männen sa att hur man än seglade på sydlig kurs skulle man alltid finna land på vänster hand utom endast vid Sund, där segleden gick in till Rom som låg mitt i världen. Det män som seglade från Norge till Island, sa Berste, hade det svårare ställt. Ty kom de förbi Island hade det inte ett annat land att vänta utan endast det tomma havet utan slut. Juden var stjärnkundig och sa sig vara skicklig att finna rätt kurs. Men han blev till föga hjälp med detta till hans stjärnor hade främmande namn och han själv blev sjuk. Det blev orm också. Och han och Salaman hängde över relingen bredvid varandra i stort elände och trodde att det skulle förgås. Juden skrek mycket på sitt eget tungomål när han inte spydde och Orm sa till honom att hålla tyst även om han hade ont. Men han svarade att han ropade till sin Gud som fanns i stormvinden. Orm grep honom då i nacken och sa att hur sjuk han än själv kände sig skulle han vara man att få honom över bord om han ropade en enda gång till. Ty för sin del tyckte han att det blåste tillräckligt redan Utan att guden behövde kallas närmare Salaman tystnade Och framåt morgonen lugnade vedet av Och det blev bättre för dem båda Salaman var mycket grön i ansiktet Men han smålog vänligt mot orm Och såg inte ut att hysa arg mot honom Pekade ut över havet mot soluppgången Han letade bland det ord han kände till Och sa att detta var morgonens röda vingar ytterst i havet och att hans gud var där. Orm svarade att det syntes honom bäst att ha honom på det avståndet. Fram på morgonen skönade det berg framför sig i fjärran. De kom in till kusten och hade besvär med att finna en skyddad vik för skeppen. Juden sa att denna trakt var okänd för honom. De gick i land och kom genast i strid med ställets inbyggare som bodde tätt här. Dessa flydde snart och kroksmän genomletade deras hyddor. Och återvände med getter och annan föda samt ett par fåglar Eldar gjordes upp och alla var glada att ha nått Tryggt i land och åter få smaka stekt kött Toke letade mycket efter öl Men fann endast ett var skinnbälgar fulla med vin Som var så strevt och surt Att han sa sig känna buken skrumpna när han svalde det Därför orkade han inte själv dricka allt Utan gav bort det som blev över Satt sedan för sig själv hela kvällen Och sjöng sorgset med tårar i skägget Berser sa att han inte finge störas till han var en farlig man när han druckit så mycket att han grät. Salaman talade med fångarna. Därpå sa han att de befann sig i den kastilianska grevens land och att det ställe han ville föra dem till låg långt åt väster. Kruk sa att de finge vänta på annan vind för att komma åt det hållet och att de kunde vila sig och äta gott under tiden. Men det kunde bli svärligt, ansåg han- om det blev överfallna av manstarka flockar här- medan vinden låg på land- eller om fientliga skepp stängde in dem i viken där det låg. Salaman förklarade nu, så gott han kunde- att faran för sådant var ringa- ty greven av Kastilien hade knappt något enda skepp i sjön- och det skulle ta sin tid för honom att få en styrka samlas- som kunde göra dem skada. Förr, sa han, hade greven av Kastilien varit mäktig- men han var nu mycket betryckt av kalifen- och måste betala skatt till honom. Du utom kejsar Otto i Tyskland och kejsar Basilius i Konstantinopel fanns nu ingen härskare i världen så mäktig som kalifen i Kardova. Häråt skrattade en mycket och sa att juden talade så gott han förstod, men att han inte syntes ha mycket reda på sig i dessa ting. Hade han inte hört som kung Harald av Danmark, frågade de, och visste han inte att kung Harald var den mäktigaste av alla? Orm var ännu matt efter sin sjösjuka, hade ingen stor matlust och trodde han skulle bli allvarligt sjuk. Till han hyste ofta oro för sin hälsa. Han somnade snart in vid en eld och sov gott. Men fram på natten när allt blivit tyst i läget kom Toke och väckte honom. Han grät och sa att orm var den enda vän han hade och nu ville han sjunga för honom en visa som han just kommit att tänka på. Den handlade om två björnungar sa han och han hade lärt den som litet barn av sin moder och det var den vackraste visa han visste. Därmed satt han så bredvid orm, torkade sina tårar och började sjunga. Orm hade den egenheten att det föll sig svårt för honom att vara vänlig när han väcktes ur god sömn. Men han sa ingenting utan vände sig över på andra sidan och försökte somna igen. Tocke kom inte ihåg mycket av sin visa och blev åter ledsen. Han sa att han suttit ensam hela kvällen och att ingen kommit för att hålla honom sällskap. Att orm inte tittat till honom i hans sorgade hade smärtat honom mest. han hade alltid hållit orm för sin vän ända från första stund. Men förstod nu att han var en lymmel och en kältring liksom alla andra skåningar. Och när en valp som han bar sig illa åt var ett kokstryk det enda rätta. Därmed reste han sig för att se sig om efter en käpp. Orm var nu klarvaken och satte sig upp. När Tuke såg detta måttade han en spark åt honom men i detsamma tog ormen brand ur elden och slängde i ansiktet på honom. Tuke vek undan mitt i sparken och föll på rygg. Men han var fort upp igen och var nu vit i ansiktet och helt ifrån sig. Orm också kvickt på fötter. Det var klart mornsken. Men det flimrade rött för ögonen på Orm i hans raseri när han rusade på Toke som försökte dra sitt svärd. Orm hade lagt sitt ifrån sig och inte hunnit få tag i det. Toke var en stor och stark man bred överbringande med väldiga händer. Orm hade ännu inte nått sin fulla styrka men han var redan stark nog för de flesta. Han fick en armen runt nacken på Toke och grep av hans högra handloven med den andra så att han inte skulle få ut svärdet. Men Toke fick gott tag i hans kläder och retade upp som ett ryck och slängde honom med benen i vedet över sin axel. Men Orum släppte inte helt sitt grepp fast det kändes man höll på att knäckas. Han svängde runt och fick ena knät mot ryggen på Toke kastade sig bakåt och fick honom över sig. Därpå tog han i med all sin styrka och vältrade runt så att Toke kom under med ansiktet mot marken. Många hade nu vaknat och Bärse kom springande med rep och sa att detta var vad man kunde vänta när Tocke fått så mycket is. Han blev nu stadigt bunden till händer och fötter fast han häftigt spjälade emot. Han lugnade sig snart och efter en stund ropade han till Orm att han nu kom ihåg resten av visan. Han började sjunga men Bärse hällde vatten på honom och han föll därpå i sömn. När han vaknade nästa morgon klagade han över att vara bunden och mindes ingenting. Han fick höra vad som skett och kände sig ångerfull gentemot Orm och sa att det var hans olycka ställa till för när han druckit. Det öl gjorde honom i sanning till en annan man och vin kanske lika mycket. Han ville veta om Orm hyste ag mot honom för vad som hänt. Orm sa att han inte kände ag och att han även i fortsättningen gärna skulle vara med på något litet slagsmål när Toki kände sig sinnad. Men en sak borde han lova, nämligen att låta bli att sjunga till sång av en nattskärra eller av en gammal kråka på ett uthustak var långt vackrare än hans nattvisor. Och detta skrattade Toke och lovade att söka bättre bättra sig där vid dag, Han var en godmodig man när inte öl eller vin ändrade honom. Alla tyckte att orm skötte sig över förväntan i denna sak. Så ung som man var till det brukade bli svåra märken på de flesta som råkade i Tokes händer när han kom i så långt som till tårar. Orm steg därmed mycket både i sin e egen uppskattning och i det andras Det började kalla honom röde orm efter detta Inte endast för hans röda Hårskull, Utan även emellan visade sig vara en man som kunde sätta skarpt mot skarpt Och som inte borde retas i onödan Efter några dagar kom god vind och skeppen la ut det höll sig långt ut från kusten för att undvika farliga strömdrag och styrde västerut längs Ramiros rike och rundade udden längs i väster. Det rådde nu söderut längs en brant och sönderskuren kust och därpå fram genom en skärgård som männen fan var lik den hemma i Blekinge tills det nådde en flodminning som juden höll utkikt efter. Där styrde de in med högvattnet och rodde upp för floden tills det hejdades av forsar. Gick i land och höll rådslag Salaman fick beskriva den väg de hade kvar Han sa att raska män skulle på mindre än en dag Kunna ta sig fram härifrån till den man ville hämnas på En av konung Ramiro's markgrävar Med namn Ordonio Den största rövar och sa han Längs hela det kristnas gräns Krok och Berse utfrågade honom noga om festet Om det styrka och belägenhet Och om hur många män markgreven brukade ha hos sig där det låg i en så klippig och oländig trakt, så sa Salaman, att kalifens här, som mest bestod av ryttare, aldrig kommit där i närheten. till var det ett gott tillhåll för en rövare och rymde stora rikedomar. Det var uppfört av ekstockar och skyddat av en jordvall med pålverk, och besättningen kunde vara högst 200 man. Eftersom det låg så undan, gömt, trodde inte Salaman att vakthållningen var särskilt god- ofta var mesta delen av besättningen och stad på plundringståg söderut. Krok sa att besättningen styrka oroade honom mindre än vallen och pålverket, vilket kunde göra det svårt nog att komma in i en hast. Några av männen sa att det borde vara enkelt att få eld på påverket men Berser sa att om allt samman i eld skulle man ha höga glädje av rikedomarna. Det bestöts till sist att man skulle lita på lyckan och bestämma sig för bästa sätt vid framkomsten 40 man skulle stanna kvar vid skeppen och det andra skulle dra staden när det började bli svalt på kvällen. Det låtades om vilka som skulle bli kvar. De alla ville hälsa med där rikedomar var att vinna. Vi såg till sina vapen och sov i en ekdunge under de hetaste timmarna. Därpå stärkte de sig med föda och när kvällen föll drog flocken och stad tillsammans borde 136 man. Krok gick främst med juden och bärse och därpå följde man efter man. Somlig hade brynjor, andra ledertröjor, de flesta hade svär och spjut med några yxor och alla bar sköld och hjälm. Orum gick med toke som sa att det var gott att få mjuka upp benen efter allt sittandet på ruddabänken. bänken. gick fram genom en vildmark där ingen människoboning syntes till. Till dessa gränstrakter mellan de kristna och Andalusierna låg sedan länge öde. Det följde flodens norra strand och vadade över många bäckar. Mörkret blev tätt och de höll rast och väntade på månuppgången. Därpå tog de avåt norr upp genom en dalgång och kom nu raskt framåt över öppen mark. Och Salaman befanns vara en god vägvisare till före och nådde det fram till fästets närhet. Där låg de stilla bland några rissnår och vilade en stund spanade framåt för att urskilja vad det kunde i det bleka målskenet. Det blev modfälla vid åsynen av palisaderna till de dessa var grova stockar av mer än dubbel manshöjd och porten var överbyggd och såg mycket stadig ut. Krok sa att det kanske inte blev lätt att få eld på sån timmer och att han helst skulle vilja ta fästet utan eld men det fanns kanske ingen annan utväg Man finge bära fram risknippor Och stapla upp mot palisaden Och tända på och hoppas att inte alls skulle brinna Han frågade Bärse om den hade något bättre att föreslå Men Bärse rev sig i huvudet Och suckade och sa att han inte kunde komma på något bättre Fast han tyckte illa om att använda eld Inte heller salam, han visste bättre råd Utan sa att han finge vara nöjd med att se den trolösa brinna Fast han hoppas på ett bättre hämnd än så Tuke kom nu krypande fram till Krok och Bärse och undrade vad man väntade på. Han kände sig törstig och ju före man stormade festet desto för kunna få något att dricka. Krok sa att svårigheten var att komma in. Tuke sa att om han finge fem spjut trodde han sig kunna visa att han dugde till annat än att ro och dricka öl. Det ville han reda på hur han tänkte göra men han sa endast att han tänkte göra väg för dem in i festet. Om allting är väl och att spjutens ägare Fingde vara beredda att skäfta om Sina lån vid återfåendet Berse som kände honom sedan gammalt Sa att han borde ge honom spjuten Så skedde Och toke hög av skaften Ovanför järnskoningen Så att han fick kvar alns långa handtag till bladen Därpå sa han att han var färdig Och han och Krok Började försiktigt krypa fram mot vallen dolda av ris och stenar det är utvalda män efter sig. Ett par tuppar hördes gala in i fästet. Men älget var allting tyst och stilla. Ett stycke bredvid porten kröpte upp på vallen. Tocke reste sig in till polverket, En god aln ovan marken stack han ett spjutblad in mellan tvänestockar. Och tryckte till med all kraft för att få det att sitta stadigt. Höger upp, i springan närmast in till, han ett andra blad. Och när han till sist utan buller fått de stadiga stegen försiktigt upp på skaftstumparna och satte fast ett tredje blad höger upp i nästa springa. Men det var omöjligt för honom att fästa det tredje stadigt så som han stod och utan buller. Och Krok som nu såg hur hans plan var tecknade åt honom att komma ner och sa att det inte gick utan hammare längre även om folk skulle bli störda i sin sömn. Därmed fick han det återstående spjutbladen och tog Tokes plats på de båda fotsteg som redan satt stadigt. Han drev in det med ett par slag av sin yxhammare och satte därefter på samma sätt fast det fjärde och det femte snett högre upp. Han steg upp på dem efter hand som det satt fast och nådde så att komma upp till pålverkets krön. I detsamma blev det skrik och larm in i fästet med starkt blåsande i lurar. Men andra män följde efter på Tokes trappa så hastigt de kunde klättra och kom över efter Krok. Längs Polverkets insida löpte en träbro för bågskyttar. Krok och det som följde honom kom ned på den och högg ned några yrvakna män som kom springande med spjut och bågar de finge nu ut pilar på sig från marken och ett par blev träffade men Krok och de andra sprang längs träbron bort i porten och hoppade ner där för att fortfåden öppnade så att hela flocken kunde komma in. Här blev det nu en hård strid hur många av hade redan hunnit hit och flera kom löpande i varje ögonblick. En av de tjugo män som följt Krok hade blivit hängande på palisaden med en pil i ögat och de tre andra hade fallit för pilarna när de sprang längs träbron. Men det som nått marken slöt tätt tillsammans och höjde härrop och kom med spjut och svärd in i portgången där det var mörkt och där trängseln blev stor. Det hade nu fiender både framför sig och bakom. Det fick svar på sitt härrop utifrån. Männen där ute hade sprungit fram mot vallen när de såg försöket lyckas. Många började hugga mot porten med yxor under att andra klättrade in på Tokes trappa och kom väl till pass för att hjälpa dem som var i portgången. Striden där var oviss Med vänner och fiender blandade om varandra Krok fällde flera män med sin yxa Men träffades själv över nacken Med en stridsklubb av en stor man Som hade ett svart fletat skägg Och såg ut att vara en hövding Hjälmen tog emot Men Krok vacklade och föll på knä I en trängsel av sköldar och män Där spjut inte längre kunde brukas Och där fötternas slunt och i blod Kom till sist toke och orm Och ett par andra fram till porten fick reglarna skjutna ifrån och de fiender i portgången som inte han undan blev genast nedhuggna. Nu kom en stor skräck över det kristna och det flydde med döden efter sig. Salaman som var bland de första som kom in genom porten sprang fram som en besatt och snavade över fallna och hittade ett svärd på marken och svängde det över sitt huvud och skrek över att alla skulle skyndas sig fram till borgen. Och Krok som ännu var yr av slaget och inte kunde stå på benen ropade detsamma där han låg innanför portgången. Många av männen sprang in i hyddor som låg innanför vallen för att släcka sin törst eller leta efter kvinnor. Men de flesta följde efter det flyende fram till det stora borghuset i mitten där porten var full av flyende. Förföljarna kom in samman med dessa innan de kunde stängas till. Och in i huset blev det nu åter strid där det flyende såg sig tvungna att sätta sig till motvän. Den store mannen med det fletade skägget stred tappert och fällde två män som kom mot honom men han trängdes in i ett hörn och fick hugg på sig föll omkull med svåra sår. Salaman som nådde fram när han föll kastade sig över honom, grep honom i skägget och spottade på honom och skrek ivrigt. Men den andra såg inte ut att förstå mycket utan riste på sig och klippte med ögonen och dog. Salaman brast ut i klagan över att han gått miste om sin fulla hämnd och inte själv fått bära hand på sin fiende. Och de kristna som återstod upphörde att försvara sig sedan deras anförare fallit. Några av dem skonades till livet medan de kunde vara till nytta. Och segrarna tog rikligt för sig av mat och dryck, både öl och vin. Därpå genomletades fästet efter byte och träter uppstod om de det kvinnor som hittades undankrypna i skrymslen. Till männen hade nu lång tid varit utan kvinnor. Allt bytte bars samman, mynt, smycken, vapen, kläder, bonader, pansar, husgeråd, seldon, silverfat och mera. Och när det var samlat befanns det vara mera än någon kunde tänka. Det här, sa Salaman, fanns många års ro från Andalusierna. Krok som nu åter kunde stå på benen och fått en klut indränkt i vin lindad runt huvudet gladdes vid synen men var rädd att det skulle bli svårt att ha allt på skeppen. Men Berse trodde att allt skulle kunna tas med Det är ingen, som han, klagar över tung last när det byte han har ombord De förnöjde sig den dagen i stor belåtenhet med vad det vunnit och sov sedan På natten bröt det upp mot skeppen Alla fångar var hårt lastade och männen själva hade mycket att bära Några andalusiska fångar hade hittats i fästets källare Det gret av lycka över sin befrielse men såg eländiga ut och orkade inte bära mycket det fick sin frihet och följde med på återvägen för att samman med Salaman fortsätta åt söder till sina egna trakter. Några åsnor hade tagits och Krok satts upp på en av dem och red i spetsen för tåget. Med sina ben räckande till marken. Bakom honom leddes det andra lastade med föda och öl. Deras bördor lättades fort till männen ville ofta rasta och förfriska sig. Berse försökte skynda på dem för att komma fort till skeppen. Han var orolig för förföljelse. Det av allt folket i festet hade några undkommit- och kunde ha nått långt och kallat på hjälp. Men de flesta männen var glada och halvdruckna- och brydde sig för föga om vad han sa. Orm var en packa siden, en bronsspegel- och en stor skål av glas som man hade mycket besvär med. Toke bar över axeln ett stort träskrin med vackra beslag- fyllt av många ting- och ledde med sig en flicka som fallit honom i smaken och som han ville behålla så länge som möjligt. Han skrattade mycket och sa till orm att han hoppades att flickan var markgrevens dotter. Men därpå blev han sorgmodig vid tanken på att det inte skulle finnas plats för henne på skeppet. Han var snubblig i fötterna av allt han druckit. Men flickan såg ut att redan vara mån om honom och stödde honom när han snavade hon var välväxt och mycket ung och Orm sa att han sällan sett en så vacker flicka som hon och att det kunde vara önskligt att ha sådan god kvinnolycka som Toke. Men Toke svarade att hur goda vänner den än var kunde han inte dela henne med Orm enmedan han tyckte allt för mycket om henne och ville behålla henne för sig själv om det lätte sig göra. De kom åter till skeppen och det blev stor glädje bland de som stannade kvar där när de såg det rika bytet. I detta skulle delas bland alla Salaman fick mycket tack Och rika skänker Och drog därpå vidare med de befriade fångarna Han var ivrig att fort komma undan Från de kristnas gränser Toke som drack hela tiden Började gråta när han fick höra Att Salaman dragit bort Och sa att nu hade han ingen Som kunde hjälpa honom att tala med flickan Och drog sitt svärd och ville springa efter honom Men Orm och de andra Lyckades få honom lugnad utan våldsamheter Och han somnade hos flickan sedan han bunnit henne fast vid sig så att hon inte skulle löpa bort eller bli stulen medan han sov. Slut på första kassetten, andra sida. Stanna bandet, lägg tillbaka kassetten i emballaget och fortsättning följer på kassett nummer två.